Розділ 20. Великий санець поступово розмоктувався. Так і проходило. Вранці селена допомагала на кухні, потім Рован відводив її до лісу або до руїн храму. Усі спроби зробити перетворення закінчилися невдачею. Селена як раніше трималася окремо. Вечорами в кухні було не проштовхнутися, чому сприяли часті весняні душі. Селена воліла вечеряти на сходах, де було темно і її ніхто не бачив. Вона намагалася підстроїти так, щоб встигнути наповнити тарілку їжею і піти в сутінки. Звідки вона й слухала історії Хранителя розповідей. Хранитель розповідей був не хто інший, Емріс. Такого звання у Вендаленії удостоювся мало хто. Хранителей шанували. Коли Емріс починав розповідати, решті потрібно було слухати і мовчати, до того ж кожен Хранитель Розповідей був живою бібліотекою, живим сховищем міфів і легенд королівства. Поступово Селена дізналася та запам'ятала, кого як звати. Робила вона це більше за звичкою асасина, вивчаючи своє оточення та виявляючи потенційних ворогів та інші погрози. Вона знала, що вона є предметом прихованого вивчення. Іноді власне замкненість викликала в неї легку досаду. Але ще жителі фортеці не намагалися познайомитися. Варто й згадати про це, і прикрість відразу ж зникала. Єдиним, хто не залишав спроб зблизитися з нею, був Лока. Вранці він закидав Селену питаннями, вона мовчала. Хлопець не ображався і починав балакати про своє навчання, про погоду чи розповідав останні плітки фортеці. Лише одного разу Лока залишив свою звичну балакучість і заговорив із Селеною всерйоз. Пам'ятається, того ранку в селені варто було неймовірних зусиль прокинутися і тільки Шам на долоні змусив її спустити ноги на застиглу підлогу. Після сніданку вона мила посуд, не видячи, дивлячись у вікно. Настрій був препаршивий. Лука підійшов, опустив у Чан виробну каструлю і раптом сказав «Я, коли тут з'явився, дуже довго не міг говорити про своє минуле. Були дні, коли взагалі рота не міг відкрити і з ліжка не міг вибратися. Але якщо?» Колись тобі захочеться поговорити. Селена дарувала його довгим, тяжким поглядом. Лока замовк і більше подібних розмов з нею не заводив. Дякую Емрісу той взагалі не ліз у душу, говорив лише за потребою. Нерідко просто забував про її присутність, особливо коли на кухню спускався Малакай. Панний Емріса приходив переконатися, що Селена не наробила жодних бід. Її не торкалися і не займали зв'язки між мешканцями фортеці, особливо одностатеві – але тут вона була мимовільним свідком ніжності Малакая. Вона ненавиділа їхню близькість, їй було гидко дивитися, як спалагоють очі Малакая. Варто їм побачити Емріса. Часом Селана просто задихалася від ненависті. Їй було цікаво, чому і Роман прилітає у пташиному вигляді послухати історії Емріса, але вона не питала. За негласною домовленістю всі розмови між ними стосувалися лише навчання. Щоправда, їх заняття з дуже великою натяжкою можна було назвати навчанням. Селена так нічого не досягла, жодного перетворення. Рован глузував з неї, шопів від обурення, але в неї нічого не виходило. Коли він відлучувався за потребою, Селена сумнівно намагалася зробити перетворення і знову нічого. Рован погрожував знову повернути її до курганів. Селена відповіла так, що погрози одразу ж припинялися. Вона пообіцяла голими руками розірвати собі горло, якщо він потягне її в те місце. На її подив роман нічого не казав, і тому вона продовжувала сидіти на руїнах храму, пересварюючись або занурюючись у гнитючу тишу. Іноді їхні лайки бували уїдливими. Деколи селена хотіла знищити весь світ, і тоді роман змушував її колоти дрова. Чурбан за чурбаном. Поки руки не покривалися пухарями, і в неї вже не залишилося сил змахнути сокирою. Якось, не витримавши, кусаючи губи, щоб не зарвіти, Селена запитала, навіщо він так знущається з нею. Ти марно розтрачуєш сили, злившись на весь світ. Незворушно відповів Рован. Я даремно витрачаю на тебе сили і чекаю, коли ти зволиш перетворитися, а ти наполягаєш і тягнеш час. То хай від тебе буде хоч якась користь. Він, як і раніше, чекав. Чекав, коли вона зробить перетворення. А Селена, як і раніше, здригалася від однієї тільки думки про це. Настав восьмий день її життя фортець фортеці. Вранці Емріс доручив їй чистити каструлі та сковорідки. У Селени відчайдушно ломило спину. Проте Рован, як завжди з'явився, за нею після сніданку повів до руїн замку, що став для неї не менш звичним містом, ніж фортеця. Десь на середині шляху Селена зупинилася. «У мене є пропозиція. Зазвичай вона без потреби не розмовляла з Рованом. Та й то в основному, щоб огризнутися чи сказати шпильку. Я хочу бачити, як ти сам перетворюєшся». Зелені очі спалахнули і тут же згасли. «Ти не маєш права пропонувати мені щось і тим більше наказувати. А просити також не можна? Я просто прошу, покажи, як це ти робиш». Її спогади про терасенських феїв були туманними. Селена не могла не згадати, чи бачила в дитинстві, як хтось із них перетворювався, наскільки швидко це відбувалося і куди подівся їхній одяг. Рован виразно глянув на неї. Тільки один раз і потім. Неяскравий спалах світла, блимання кольорових плям і ось уже на гілці сусіднього дерева сидів, ляскаючи крилами, білохвостий яструб. Потім він класнув дзьобом. Селена обшарила очима, махатий підлісок. Одяг Рована та його зброя ніде не валялися. Все сталося за кілька хвилин. Яструб випустив бойовий клекіт і кинувся вниз. Пазорі були його насичені, націлені схлені в вічі. Вона сховалася за дерево. Новий спалах. Знову майнули різнокольорові плями. Перед нею стояв ровган у повному одязі і зі зброєю. І вигляд у нього був по яструбинам лютий. «Твоя черга!» – і говорили його очі. Слені не хотілося показувати свій переляк, хоча всередині все тремтіло. Але саме перетворення – це було щось неймовірне. «А куди подівся твій одяг?» залишився десь між світами. Мене це не турбує. У нього були знову мляві, позбавлені проблиску радості очі. Напевно, вона сама виглядала не краще, у неї теж були мляві очі ночі, коли вона розправилася з Аркером. Селена пам'ятала, як жахнувся шол, побачивши її поряд із тілом куртизана. Що ж могло зробити Рована таким бездушним? Він вишкірився, проте Селена не злякалася. У фортеці вона надивилася на воїнів на півфейці. Ті гарчали показували зуби з кожного приводу. Уривки терасенсських легенд у пам'яті Селини намалювали фейців піднесеними лагідними створіннями. Ті фейці гуляли, взявшись за руки, або танцювали на своїх нескінченних святах. Волосся жінок незмінно прикрашало яскраві квіти. Тутешні напівкровки здебільшого були хижаками, і не лише чоловіки. Траплялися не менш агресивні владні жінки. Ті теж гарчали, коли були чимось незадоволені, або навіть просто голодні. Селена з усмішкою подумала, що при деякому старанні вона непогано вписалася б в їхню компанію. Рован продовжував дивитися на неї. Селена заспокоїла подих. Уявила примарні пальці, що забралися до неї всередину, і витягують звідти її фейський образ. Уявила гру світла та кольору. Спробувала подумки виштовхнути себе із смертного тіла. І не могла. Іноді я думаю, а чи не є метушня зі мною твоїм покаранням? Процідила вона крізь зюби. Але чим ти міг розсердити її безсмертну величність? Не смій говорити про маєву в подібному тоні. Я можу говорити в будь-якому тоні, в якому захочу, а ти можеш злитися на мене, гарчачи і шипівши. Можеш змусити мене цілий день колоти дрова, але говорити буду, що хочу. І ти не змусиш мене мовчати, якщо тільки не наважишся вирвати мені язика. Зі швидкістю блискавки, Рован змахнув рукою, і язик не виявився затиснутий у нього в пальці. Вона навіть задихнулася. Спробувала боляче вкусити його за пальці. Але на Рована це не поділо. «Давай кажи, що хочеш», – знудливо прокоментував він. Залізні пальці боляче стискали язик. Селена задихалася, вона мала єдиний вихід – ударити його між ніг і спробувати заволодіти хоча б одним кінжалом. Але Рован встиг раніше. Її тіло натрапило на стіну сталевих м'язів, загартованих і навчених сотнями років битви і вправ. Рован притис її до дерева. Села становила для нього не більше небезпеки, ніж докучлива комашка, яку треба відучити дзищати під вухом. Потім він відпустив її язика. Села ковтнула повітря, лайла Рована і плюнула йому під ноги. І тоді Рован її вкусив. Він поводився як звір. Його ікла Пронизала її шкіру на плечі біля самої шиї, Селена скрикнула. укус був болісним. Вона так злякалася, що застигла не в змозі поворухнутися. Та як тут поворохнешся, коли Рован буквально втиснув її в дерево? Його ікла все глибше впивалися в її плече, по сорочці текла кров. Сила на сердотін, чиє ім'я наводило страх на людей, перетворилася на жалюгідне слабке, ні на що не придатне дівчисько. Вона теж загорчала. Це було гарчання загнаного звіра. Але загнаний звір бува небезпечним. Зібравши останні сили, вона штовхнула Романа. Він позадкував, але лише на крок. Чи він збирався прокусити її плече до кістки? Болю Селена відчувала, залишаючи поза увагу і кров, і спалах світла. Їх хотілося впитися йому у горло, увігнати туди свої ікла, що подовжилися. Селена знову загорчала. Перетворення відбулося. Розділ 21 Нарешті! — посміхнувся Рован. На зубах, бах і у нього блищила кров. Її кров. Мертві очі блиснули, коли він сплюнув її кров на землю. Напевно, для нього це було, що ковток води зі січної канави. В її вухах залунали крики. Селена кинулась на Рована. кинулася і раптом завмерла. Навколишній світ набув надзвичайної ясності. Ніс вдихав чудові аромати. Саме повітря мало смак найтоншого вина. — Боги, це місце, це королівство просто божественно пахло. Воно пахло як... Вона зробила перетворення. Селена важко дихала. Їй відчуттю не вистачало повітря. Шию поколювало. Рана на плечі швидко затягувалася. У веському вигляді її лікування відбувалося швидше. Допомагала магія. Дихати, дихати. Але тріфування було недовгим. По її жилам уже розливався шалений, накерований вогонь. Полум'я рвалося наздовні до кінчиків пальці. А до кола ліс скільки чудових дерев для величезного багаття. Села позадкувала, перетворила внутрішній страх на таран, заганяючи силу вогню вглиб себе, глибше ще глибше. «Не тисни в собі цю силу», – вимагав Рован, що наближався. Не протився їй. На її силу наклалася інша, що пахла снігом та сосновою хвоєю – сила Рована, що мала характер свого господаря. Це був дар холоду та вітру. Мороз лизнув її лікоть, змусивши припасти до столбора потім щоку, Селену атакувала чужа магія. Вогонь вирвався назовні і перетворився на стіну блакитного полум'я. Стіна рушила до Рована, обступаючи дерева, все, що було довкола, саму Селену. І раптом блакитна стіна згасла, пішла в землю, чи в повітря. Селена впала на коліна і схопилася за шию. Ніби хотіла розкрити горло і впустити туди повітря. Їй знову не вистачало повітря. Потім вона побачила збоку боку чоба Це він позбавляє повітря, Гасячі полум'я, він умів керувати своєю магією. Маєва не дала їй вчителя зі схожими здібностями. Магічна сила Рована гасила вогонь і гаситиме знову, знову, якщо магія силений раптом стане небезпечною. Вона жадібно ковтала повітря, що повернулася, майже не помічаючи болю, якому супроваджувалося повернення смертне тіло. Навколишній світ втратив яскравість, знову став тихим і тьмяним. Твій коханий знає, хто ти насправді? холодно спитав Рован. Селена підвела голову начхати її, як він дізнався про Шаола. Він знає все, але то була напівправда. Очі рована спалахнули, хоча навряд чи це відбивало почуття. Більше не кусатиму тебе. Що ж він дізнався, спробувавши її крові? Селена згарчала, у смертному вигляді гарчання не вийшло. Швидше шипіння кішки, який наступив на хвіст. Навіть якщо це єдиний спосіб змусити тебе перетворюватись. Він рушив до руїн храму, кинувши на ходу. «Ти ж не кусаєш чужих коханих?» «Ми з ним уже не разом». «Все скінчено. Перед від'їздом я порвала з ним». не так відчула, як почула, як щось померкло в її голосі. «Чому?» – спитав Рован через плече. «Питання сумного безсмертного, якому на хвилину стало цікаво. Чи потрібно Ровану знати подробиці?» Силна раптом відчула, що їй байдуже, буде він знати чи ні. Вона стискала пальці, щільний кулак. Щоразу, коли вона дивилася на обручку, за метистом чіпала камінь, помічала його блиск і, здавалося, ще й пробирають навскрізь. Можна б давно було зняти цей перстень, навіть кинути, але Селена знала, вона не зробить ні того, ні іншого. Перстень служив їй майже постійним джерелом душевних мук. Їх вона запрацювала сповна. Я зрозуміла, для нього буде краще, якщо я сама його відштовхну. Що ж, один урок ти засвила, Та й то добре. Який же, запитала Селена, хоча здогадувалася, якою буде відповідь. «Улюблені тобою люди – лише знаряддя, які обов'язково будуть використані проти тебе». Слані зараз не хотілося згадувати, як Нехемія, усвідомивши себе знаряддям, пожертвувала собою, щоб змусити її діяти. Вона раптом опіймала себе на тому, що починає забувати. Як виглядала елоейська принцеса? «Передвори ще раз», – раптом сказав Рован. «Тепер спробуй». Вона справді забула риси обличчя Нехемії, колір очей принцеси, лінії губ, запах – Сміх, гул у голові, селена затих, пригнічений, знайомим відчуттям власної нікчемності. Не дозволяй цьому світу згаснути. Ось тільки як не дозволити. Єдина, кому вона могла б розповісти і зустріти розуміння, прах Снехемії лежав у непримітній могилі, дуже далеко від теплої, прогрітої сонцем землі її рідного Елоє. «Ти чула, що я сказав?» Рован схопив за плече, його пальці знову вп'ялися в її шкіру. Проте Селена відповіла йому таким же нудним поглядом і запропонувала. «Може, ще раз укусиш?» «Краще спробую відшмагати тебе. Ти давно не прошуєшся». Сказано було цілком серйозно. Втім, жартувати цей фейт, мабуть, взагалі не вмів. «Якщо ти хоча б раз замахнешся на мене різкою, я живцем спущу з тебе твою безсмертну шкіру». Рован звільнив її плече і тепер ходив по галявині, як хижак, що оцінює здобич. Якщо ти зараз вже не перетворишся, весь наступний тиждень працюватимеш на кухні ще ввечері. Приємно чути. Робота на кухні хоч би мала зримі результати. Там Селона знала, чим займається, і розуміла різницю між чищенням овочів та миття посуду. Але її обіцянка не хемій. Її года укладена з маявою. Якою ж дурненькою вона була. Рован зупинився. Від тебе ніякої користі. Не треба повторювати принца. Краще скажи щось таке, чого я не знаю. Ти принесла б світові більше користі, якби померла 10 років тому. Селена підійшла до нього і сказала, дивлячись у вічі, «Я йду». Рова не намагався її затримати. Селена повернулася до фортеці. На збори пішло не більше хвилини, адже вона навіть не розбирала свій дорожній мішок. Ось тільки зброї в неї нема. Можна було б перевернути фортецю з гори дном і знайти, куди Рован сховав її зброю. Або вкрасти в якогось непіфейці. Але це означало б зайвий час, та небажану увагу до себе. Потрібно йти непомітно. Що Селен зробила? Вона знайде інший спосіб дізнатися про ключі Верда, знищити Адерландського короля та звільнити Елое. І не треба буде битися з силою, що дрімає всередині. Коли вони їхали до фортеці, Селене своїми знаками позначала дорогу. Але зараз, ідучи лісистими схилами, не знаходила жодної. На щастя, крізь хмари світило неяскраве сонце, що допомагало орієнтуватися. Вона повернулася назад в Варес. Харчування знайде дорогою, і часу нею було достатньо, щоб уміркувати свої подальші дії. Поїздка сюди від початку була цілковитою дурістю. Добре, що вона не надто затрималася в цій безглуздій фортеці. Але, вважай, майже два тижні як не було. Пошуки відповідей доведеться прискорити та... Ти завжди так робиш, збігаєш, коли стає важко. Перед нею стояв Рован, мабуть, прилетів. Селена пройшла повз. Від довгої ходьби гули ноги. Ти вільний від зобов'язання вчити мене. Мені більше нема чого тобі сказати. Та від тебе я нічого не чекаю. Зроби ласку. Не мягчі перед очима. Вирушає на всі чотири сторони. Ти колись билася за те, що для тебе значуще? Прогарчав Рован. Селен відповіла тихим сумним сміхом і пішла швидше. Звернула на загід, думаючи не так про напрям, як про те, щоб якнайшвидше відчепитися від Рована. Але він йшов поряд, легко витримуючи її швидкість. Його довгі м'язові ноги не завжди ступали, безшумно потопаючи в моху. «Можеш не відповідати», – вів далі він. «Кожен твій крок промовистіше за слова. Мені начхати. Не знаю, чого домагаєшся від Маєви, які відповіді хочеш отримати, але... Ти не знаєш, чого я вимагаю від неї?» – вигукнула Селена. «І ти нічого не чув про звільне ерілеї від влади дарландського короля? А чи потрібно?» Може, твій континент не вартий звільнення? Те саме говорили його неживі очі, причому ще виразніше. Треба, я обіцяла я обіцяла своїй подрузі, що доб'юся звільнення її батьківщини. Сильно розкрила долоню, показуючи і шрам. Я поклялася і не можу порушити клятву, а ви з Маявою, байдужі, безсмертні недумки, яким нема куди поспішати. Ви палецю палець не вдарили, щоб мені допомогти. Вона пішла несходами, Рован не відставав. А як же твої співвітчизники, твоє рідне королівство? Ти сам щойно сказав, їм без мене краще, от і нехай думає, що я загинула. Обличчя Рована перекосилося, через що татуювання стало схожим на чорну змію. Ти готова рятувати чужі землі, але не Терасен. Чому ж твоя подруга сама не займеться визволенням своєї батьківщини? Та тому, що вона мертва, вигнула Селена, і останнє слово опалило її горло тому що її вбили, а моє нікчемне життя продовжується. Руан зупинився і по звірячому завмер. Дійшло нарешті, подумала Селена, поспішаючи спуститися з пагорба. По всьому, виходить, вона не збилася зі шляху, не уявляла, куди зайшла та в якому напрямку треба рухатися. Зараз її це не надто турбувало. Слів вона померла, Селена не вимовлялася з того самого дня, як від неї забрали Нехемію. Елоїська принцеса залишилась від живих. Селана раптом гостро відчула, до чого вона сумує за нихемією. Надвечір небо заволокло хмарами і сутінки настали раніше, ніж звичайно, похолоднішало, десь далеко гуркотів грім. Згадавши зброю, Селана на ходу зробила його з палець, загостривши їх кам'яним уламком. Довга пригодиться, як палиця, дві короткі були схожі швидше на кільця, але Селана називала їх кинджалами краще, ніж нічого, і ти ставало дедалі важче. Селена не втрачала почуття самовзбереження, сьогодні з неї вистачить, треба шукати міста для ночівлі. Майже стемніло, коли на кам'яному схилі пагроба з'явилася неглибока почера. Селена швидко набрала дров для багаття і раптом усідомила, в якому безлуздному становищі опинилася. Запалити вогонь можна було лише за допомогою магії, а вона всіляко давила цю силу. Але огнева в її сумці не було, і тому залишалося або сидіти в темряві та холоді, або згадати старе. Востаннє магічний вогонь вона запалювала понад 10 років тому. Селена зробила кілька спроб і лише остання дала результат. Її вогнище спалахнуло і почало розгоратися, а зовніші сили гуркотів грім. Селені дуже хотілося їсти. На щастя, на дні мішка вона знайшла кілька яблук і шматок тегії. Хліб був цілком їстівним, тільки страшенно черствим. З'ївши стільки, скільки витримав шлунок, селена загорнулася до плаща і привалилася до стінки печери. Від її уваги не текло, що тут вона не одна. За кущами, валунами та серед дерев зібралися ті, хто хотів на неї подивитися. Селена бачила їхні блискучі очі. Після першого ночівлі, на шляху до фортеці, фері більше не показувались. Поки що вони просто дивилися, не намагаючись наблизитися. Події останніх тижнів позначилися на інтуїтивному чутті селени. Може, тому вона не відчувала небезпеки. Вона не стала її проганяти. Більше того, навіть не заперечувала проти таку сусідство. Зовні хвистав дощ, а в печері було майже затишно. Світло, тепло, не те, що їй жалюгідній комірчині можна влаштувати льодовик. Тіло Селена втомилося, зате в голові прояснилося. Вона знову була з собою. Нехай її зброя залишилася в фортеці. Вона здобуде собі інше, не гіршу. Правильно вона зробила, залишивши фортецю. Роби те, що необхідно, сказала їй Еліана. Ось вона зробила, пішла з фортеці. Це було вкрай необхідно. Інакше Рован розсік її особистість на безліч дрібних шматочків і вона ніколи не зібрала б їх знову. Завтра вона рушить далі. Коли почало темніти, вона натрапила на стару, покинуту дорогу. Чудово. Завтра вона перевірить, куди веде цей шлях. Головне – йти в напрямку рівнин. Там вона знайде шлях до узбережжя, а дорогою обмірковуватиме новий задум. Як так і добре, що вона пішла з фортеці. Нарешті втома зморила селену. Вона лягла біля вогнища і майже відразу заснула, стискаючи в руці саморобну піку. І спала б до зорі, якби її раптом не розбудила незвичайна тиша. Розділ 22 Схоже, вона спала недовго, вогонь ще горів, і дощ барабанив схилу пагорба, Але ліс затих, наче в ньому вимерло живе. Цікаві очі зникли. Селена схопилася, стискаючи в правій руці дерев'яну вершину. А в лівий кинджал обережно підійшла до кінця печери. Тріск вогнища та шум дощу заважали їй розчути інші звуки, але в неї і так волосся стояло дибки, з лісу тягло смородом. Це не був запах гнилого листя або прілої землі, пахло слизовою шкірою та мертвечиною. На рівнині курганів пахло зовсім недобре. Цей запах був давнішим, грубішим, і в ньому відчувався сильний голод. Тільки зараз вона дуже пошкодувала про розведений вогонь. Потрібно ж було зробити таку дурість. Жодних багать. Коли вони їхали в фортецю, Рован суворо дотримувалася цього правила. І ще. Вони трималися осторон доріг. Навіть від старих, майже зарослих, на кшталт тієї, якої не збиралася рушити завтра. Тиша ставала ще пронизливішою. Села кинулася наповнений дощем ліс. Вона мало не падала, чіпляючись за коріння, забила в ніг об каміння. Поступово її очі звикли до темряви, головне, якнайдалі відійти від цієї проклятої стародавньої дороги. Селена встигла відійти на достатню відстань, зупинившись, підвела голову. На темному схилі пагорба червоною, миготливою точкою світився вхід до печери. Селена ніяк не думала, що багаття горітиме так довго. Тепер він був маяком для різної нечисті. Взявши зручніше своє дерев'яну зброю, вона зібралася продовжити шлях. І тут майнула блискавка, вихопивши... Стемрявий схил. Біля входу в печеру причалилися три довготелесі постаті. Вони стояли зовсім як люди. Але інтуїція, що прокинулася і пам'ять тіла підказувала селені, у них нема нічого людського. Фейцями вони теж не були. Намагаючись рухатися, безшумно, шумно селена зробила крок. Потім ще один. Незрозумілі істоти, які раніше, штовхалися біля печери. Зростом вони були вищими за людей, а поділ на чоловіків та жінок у них, швидше за все, був відсутній. І згадалися слова Рована в перший день навчання. Один час тут шастли перевертні. Тижнями бродили пагорбами в пошуках людської шкіри. Тоді їй було не до запитань. Вона навіть не звернула особливої уваги на його слова. Селену пересмикнуло, Її сьогоднішня безтурботність могла б їй дорого коштувати. Затрималася вона в печері ще трохи, і перевертні вбили б її здерши шкіру. Вендолін – земля кошмарів, що ожила, де легенди далекого минулого мали – відрізнятися від дійсності. Сильно руками вчили безшумно рухатися, але зараз їй здавалося, що вона не йде, а тупає. До того ж, видає себе гучним пехтінням. Під чергові гуркіт дгрому Селена пробіла кілька кроків, зупинилася біля дверей, намагаючись здихати якомога тихіше. Вона чекала нового спалаху блискавки, що ще раз оглянути вхід до печери та схил. Ось і блискавка. Трех фігур біля входу вже не було, але огидний сморід гниючої шкіри не зник. Навпаки. Стало ще гостріше, наче десь поряд лежали людські шкури, глянуло дерево, під яким стояла, замшовий, мокрий і тому слизький стобур. По такому не видержся і за гілки не схопишся надто високо. Не були сусідні дерева. Залишилося втішатися тим, що врятувалася від удару блискавки. Ті любили бити по мокрим деревам. Вона метнулася до іншого дерева, намагаючись якнайменше шуміти і проклинати свою повільність, і та провалитись в пекло. Їй здавалося, що її наздоганяють, і вона побігла по слизькій дорозі. Темрява не заважала їй бачити дерева та велике каміння, але схил виявився крутим. За нею гналися. У цьому Селена вже була впевнена. Сам по собі підлісок у неї за спиною не міг би так тріщати. Вони були зовсім поруч. Селена мчала вниз схилом, аби не впасти аби тільки з розмаху не різатися в дерево і не шм'якнутися об валун. Скоріше б опинитися на рівні землі. Не можуть вони гнатися за нею до нескінченності. Мисливські угіддя для цих тварин, напевно, мали кордони. Їй треба вирватися за їхні межі, а потім світанок. Вона має протриматися до світанку. Здається, вона бігла на схід. Схил пагорба ніяк не закінчувався і не ставав більш пологим. Одного разу вона ледь не впала, схопилася за дерево, різко повернулася, ледь не втратила рівновагу і раптом вдарилася об щось тверде і неподатливе. Вона встигла змахнути саморобним кинджалом, але вдарити не могла. Інші руки, неймовірно сильні, кліщами зімкнулися навколо її зап'ясті. Дивно, що їй ще не зламали кістки, руки опалювали біль. Чужі пальці тримали дуже міцно. сила зіпнулася, розраховуючи вдарити нападника ногою, і побачила ікла, що промайнули. «Ні, це не її клазуби. Щось блиснуло? Ні, не людська шкіра. Сріблясте волосся усіяне крапельками дощу. Рован притягнув її до себе і поволок у допло східного дерева. Салані не вистачало повітря. Випустивши її руки, Рован впявся її в плечі і приклав рота до її вуха. Тріск, що супроводжував її втечу схилом, стих. Слухай уважно кожне моє слово», – прошепотів Рован. А інакше ця ніч стане останньою твоєму житті, зрозуміло? Селена кивнула головою. Рван відпустив її плечі, він вихопив меча. В іншій руці з'явився загрозливий вид сокири. Чи вцілієш ти, залежить тільки від тебе. Їни знову вловили сморід. Нападники були десь поряд. Ти маєш негайно перетворитися. Твоя смертельна повільність тебе погубить. Селена стиснулася. Проте спробувала знайти в собі ниточку сили. Нічого, не було ні ниточки, ні пружини, на яку можна натиснути, ні місця, яке підкорялося їй наказам. Крізь шум дощу до його долинув низький звук, ніби каменем водили по металу. Звук повторився, потім ще. Перевертні точили мечі. «А твоя магія?» – з надією прошепотіла Селена. «Мони не дихають. Я можу забрати все повітря навколо, але на них це не подія. Літу повільняє їхні просування. І не більше того, я зробив так, що вітер дыме в інший бік. Відноцечі наш запах. Але це ненадовго. Перетворюся, Аеліно. Знову це ім'я. Те, у що вона вляпалася, не було випробуванням чи хитромудним трюком, який підлаштував Роман. Перевертні ці мисливці за шкурами не потребували повітря. Спалах блискавки висвітлив дупло та в'язь татуювання Романа. Незабаром нам доведеться звідси тікати, прошепотів він. Від зовнішності, яку ти приймеш, залежить наша доля. Так що дихай і перетворюйся. Не роби цього. Волала Селені її інтуїція, але Селена зробила вдих. Потім інший і легені розкрилися, заповнилися прохолодним заспокійливим повітрям. Чи не магія Рована на якийсь час відігнала смольд, дозволивши їй дихати? Виходило, що так. Фейц допомагав їй. Тільки того, що зараз врятував їй життя, був готовий постраждати сам. Він не кинув її у біді. Селена неохочі зізналася собі, що однієї їй було б зараз не вистояти. Рован тихо вилаявся і рушив у бік. Чи не збирався він прикрити її своїм тілом? Ні, лише тільки заслонити, щоб перевертні не побачили спалах світла. Селена майже не відчула болю, точніше відчула, але не звертала увагу. Момент перетворення загострив усі її фейські почуття. Сморід перевертнів став нестерпним. Селена затиснула рота, боячи, що її знудить. Їй був добре знайомий трупний запах, але боги – Жоден труп не поширював такого задушливого смороду, як ці перевертні. Трохи загострені фейські вуха дозволяли й чути кожен крок. Вони неквапливо спускалися з пагорба. Їхні голоси були низькими, приглушеними, не чоловічі та не жіночі, але дуже голодні. «Їх тепер двоє», – прошипів хтось із перевертнів. «Як вони можуть перемовлятися, коли вони не мають легень?» «Десь узявся феєць. Це буде моїм. Від нього пахне ураганом та сталлю». Селена знову затиснула рота. Сморить перевертнів проник їй в горло. Дівчав заберемо з собою. Скоро розвиднеться. Сховаємось десь і потихеньку спустимо з неї шкіру. Рован придивлявся до лісової темряви. Неподалік біля підніжжя великої скелі тече швидка річка. Звідси до неї третина милі. Недалючись на Селену, він простяг і два кинжали з довгими лезами. Селена мовчки впустила на дно дупла свої дерев'яні іграшки і стиснула в пальців. Слонову кістку фейців, не подякувавши Рованові, навіть кивком. Як вона скучила за справжній зброєю. Коли я дам сигнал бігти, біжи з усіх ніг. Намагайся потрапляти в свої сліди. І в жодному разі не обертайся. Якщо доведеться розлучитися, біжи прямо. Річку знайдеш за звуком. Наказ за наказом, як на полі бою. Рован визирнув назовні, повітря навколо дерева було повне густого смороду перевертні. Якщо вони тебе спіймають, то убити ти їх не зможеш. Твоя смертність без проти перевертнів. Тоді твоє головне завдання – відбитися та втекти. Зрозуміла? Селена кимно головою. Їй вкотре стало важко дихати. Дощ тим часом перетворився на справжню зливу. «Слухай мою команду», – прошепотів Рован, принюхуючись. Загострений слух і чуття Селени все одно поступалися його з прийняттям. «Приготувались!» Як і Рован, Селена опустилися на почепки. «Чого там? Вилазьте!» Голос перевертня пролунав так близько, ніби він сам був всередині дупла. Із західного боку почулося шелест і тріск гілок. Здавалося, двоє прожогом тікали звідси. Сморець зменшився. Перевертні погналися за неіснуючими бігунами, породженими магічним вітром рована. «Тікаємо», – кинув селеній рован, вискакуючи з дупла. Після перетворення вона набагато краще бачила в темряві, і все одно кущі каміння та дерева заважали бігти. Рован мчав до річки, здибленою весняними дощами. Йогоркіт було чути здалеку. Рован міг би бігти ще швидше, але він підлагоджувався під можливості селени. Він був справжнім фейцем, а вона лише на півкроку, яка аби як зробила перетворення. Салена послизнулася і зараз його рука підхопила її, під лик не давши впасти. "Швидше", тільки шепнув Рован. Він знову метнувся вперед, огинаючи дерева з легкістю та витонченістю гірського лева. Перевертні розгадали прийом Рована. Селона зрозуміла, це потріску кущів і сморід, що наростав. Пам'ятаючи його наказ, вона не оберталася і намагалася не випускати Рована з поля зору. Судячи з просвіту, ліс скоро закінчувався. До скелі зовсім недалеко. Ще трохи і вони з Рованом стрибнуть у річку. Через кущі вискочив четвертий перевертень. Мабуть, ховався в засідці. Перевертень кинувся до Рована, простягаючи довгі, обтягнуті шкірою руки, поцятковані безліч у шрамів. Швидце, а не шрами, здогадалася Селена. Вся шкіра, перевертня, була пошита і шматків його жертв. Селена вигукнула застереження, але Рован не сповільнював бігу, пригнувся і атакував нападника, змахнувши мечем і сокирою. Перевертень втратив руку, а його відсічена голова застрибала по моху. Атака була майстерною. Найбільше Селену захопило, що Рован розправився із перевертним, як з докучлим щуром, навіть не зупинившись. Її самі теж не можна зупинятися, і все-таки вона встигла глянути на безголове тіло Перевертня. Чимось усе це було схоже на квапливо скинутий одяг. Однак тулу продовжував ворушитися, і відтята рука звивалася в могу. Здавалося, Перевертень чекав, що хтось знову пришиє йому відрубані частини. Селена додала швидкості, прагнучи наздогнати Рована. Перевертні наздоганяли, вигукуючи лайки. Потім раптом замокли. Невже ж відстали. «Що, думала, річка тебе врятує?» – пролунав хрипкий регіт, що пробрав Селену до кісток. «Думала, ми боїмося води і боїмося намокнути?» «Дурна ти дівка, коли смертних було мало, я збирався з шкіри». Селена миттєво представила весь хаос, що чекав на неї в різці. Перевертні стрибнуть разом з неї і потягнуть униз на дно. Якщо вони обходяться без повітря, то в воді не захлебнуться. «Руван!» – крикнула вона, але було запізно. Рован досяг краю скелі і, не зупиняючись, стрибнув. Погоня наближалася, Селена раптом відчула, перевертні змінили тактику. Вони намагалися не дозволити їй стрибнути. Кенджали, залишені її рованом, чудова зброя проти смертних. Але перевертень вона може відсікти ні руку, ні тим паче голову. У неї всередині відкривався страх, великий, непідвладний їй. Якщо зброю смертних перевертнів не вбити, вона спробує інше – її зброя. Ліс розтупився, Селена вибігла на гранітну скелю, вкладаючи всю силу свої руки і ноги, потім стрибнула. Вона обернулася. Перевертні три довгі фігури полетіли слідом за нею. Нічне повітря, напоїне дощем, розносило їхні хрипкі тріумфальні голоси. Перевертні перечували розвагу. «Перетворюйся!» – встигла крикнути вона Рованові. Відповіддю їй був спалах світла. Цього разу Фейц не сперечався з нею. І тоді Селена вичерпала все, що було в неї в колодязі. Вичерпала обома руками, потім простягнула руки до перевертнів. Отримайте, прошепотіла вона. Навколишній світ перетворився на цю стіну блакитного вогню. Селена сиділа на березі річки. її трясло від холоду, втоми та страху. Від страху перед перевертнями і перед тим, що вона створила. Перетворення врятувала Романа від купання в холодній воді. Він стояв неподалік і дивився на палаючий ліс. Перевертнів Селена спопелила, Ті не стигли навіть скрикнути. Ліс палав обома берегами. Про розміри пожежі Селена намагалася не думати. Вона завмерла навпочіпки, обхопивши плечі. Вогонь був їй силою і зброєю. Зброя, що відрізнялася від мечів, кинжалів та стріл, і він вже був її прокляттям. Ти можеш погасити пожежу? Не відразу зважилася вона запитати. Тобі сама могла, якби постаралася, Селена мовчала. Мої сили закінчуються, дізнався Рован. Проте невдовзі вогонь навколо наближчої скелі згас. Селена не знала, чи довго Рован гасив її пожежу. Досить з нас охоче заглянути до тебе на вогник, посміхнувся він. Іншим часом вона неоднозначно відповіла б на шпильку, але зараз занадто втомилася і змерзла. Вони знову замовкли, і зверху йшов дощ. Чому тобі такі важливі мої перетворення? Нарешті спитала сила, бо вони тебе лякають. Уміння керувати ними перший крок до вміння керувати твоєю силою. Без нього ніяк не можна, інакше ти можеш спалитись. Я тебе не розумію. Знову його сердитий погляд. Коли ти торкаєшся сили, Чому вона тобі видається? Колодязь. Майже замислюючись, відповіла Селена. Із-за відчуттям схоже на колодязь. Тобі здавалося відчути його дно? Хіба воно є? Запитала Селена. Як і хотілося, щоб но так і було. Будь-які від магії мають межу можливостей. У магії зі скромним здібностями колодязь швидко виснажується, зате швидко наповнюється. Їх найчастіше вистачає лише на один виплеск. Більш сильних магам, щоб досягти дна, потрібно кілька годин. Їхня магічна сила не відразу виплескується на поверхню. А тобі скільки потрібно часу? Цілий день. Селена навіть підстрибнула. Якщо ми маємо битву, ми готуємось до неї завчасно, але коли ми виходимо на поле бою, ми виявляємося найсильнішими. Це не означає, що ми просто сидимо й чекаємо, доки наша сила підніметься. Ні, ми одночасно займаємося чимось іншим, але частина в нас черпає черпає силу. І потім виплескає однією величезною хвилею, якщо мені самому це треба. Або я можу робити менші виплески, щоб вистачило на кілька так. Але коли і магічна сила піднімається в тобі, її важко загнати назад. Тут іноді буває важко відрізнити ворога від друга. Це сила зрозуміла без додаткових пояснень. Кілька місяців тому вона сама опинилася в подібній ситуації. Коли війшла до порталу, сила вивільнялася нею, могла знищити не тільки демона, а й Шаола, що бився з нею. І довго ти потім приходиш до тям, Кілька днів, іноді цілий тиждень. Все залежить від застосування сили і від того, чи я її вичерпав до останньої краплі, або що залишив про запас. Буває, маги переоцінюють свої можливості і, не встигнувши добре підготуватися, вичерпують всю силу. Або намагаються надто довго утримувати її у собі. Вони чи випалюють собі мозок, чи згоряють самі. Ось і ти зараз тремтиш. Ти сама розумієш, причина не лише в холодній воді. Твоє тіло каже тобі – більше так не роби. Це через залізо у нашій крові. Воно послаблює магічні сили. Так, якщо наші супротивники самі не володіють магією, вони намагаються точити нас залізом. Побачивши здивований погляд, Селени Рован пояснив. Якось я потрапив в полон. Ми тоді воювали на сході з королістом, якого нині вже немає. Мене закулив залізо з голови до п'ят. І це завадило мені позбавити ворогів здібності дихати. Тебе катували? – здивовано свиснула Селена. Цілих два тижні, поки мої солдати мене не врятували, вони мали спеціальні тортури. Він розтимув захисну накладку на передпліччя, закотив правий рукав і показав Селені широкий зловісного вигляду шам, що йшов спірально від плеча до ліктя. Розкривали мені руки по шматочкам, відламували кістки теж по шматочках. «Я бачу, що зробили з твоєю рукою і навіть не знаю, як це робиться», – сказала Селена. У неї зволожовіт, але не від шаму на руці Рована, вона згадала свого коханого Саема. Коли його схопили, його теж прив'язали до столу та різали по шматочкам. Той, хто з нього знущався, за своєю жорстокістю не поступався гадерландському королі. – Це було з тобою чи з кимось іншим? – тихо спитав Рован. Іншим часом вона відповіла б, що подробисті його не стосуються. – Не зі мною, я спізнилася, він не вижив. – Ну навіщо, навіщо вона це розповіла? Сила на подумки вилаяла себе, але в голос сказала зовсім інше. Дякую, що врятував мене. Відповіддю їй було знизування плечей, наче Рованові було легше витримати її ненависть і впертість, ніж подяку. Я пов'язаний порушною клятвою на крові, яку принесла моя королева. Я просто маю іншого вибору. Я не міг припустити, щоб ти загинула. Його слова відповідали тяжкістю в її жилах, але я ж нікого не віддав перевертням на поталу, додав Роман. Міг би застерегти мене вдень. Якщо пам'ятаєш, я тобі в перший день казав, що в лісах блукають перевертні. Ти пропустила це вуха, А вдень ти не стала б слухати мої застереження. Він мав рацію. Селена знову затрясло і так сильно, що вона повернулася до смертного тіла. Спалах світла, пронизливий біль. Якщо їй було холодно в фейському тілі, і здавалося, що вона потрапила до крижаної пустелі. «Що цього разу підштовхнуло тебе до перетворення?» – спитав Рован. Можна подумати, що боги постійно її підслуховували, і він намисно вибрав таке місце, де шум дощу та ревіння річки служили надійною перепоною для чужих вух. Нічого особливого, відповіла Селена, розтираючи безнадійно змерзлі руки. Рован виразно мовчав. Він розповідав їй те, що вона не знала, і тепер розраховував на її розповідь. Що ж, цілком чесно Селена зітхнула. Скажімо так, мене відштовхнув страх і необхідність, і глибоко вкорінений інстинкт самозбереження. Але, що цікаво, цього разу твоя магія була досить керованою. Ти вихлюпнула вогонь, проте він не торкнувся. Все те, до чого ти торкалася. Твій одяг, зброя, навіть волосся твоє вціліло. Схоже, Рован тільки зараз згадав про кинджали та швидко забрав їх назад. В селені не було чого заперечувати. Вона ж бурнула магічну силу в простір, але сама не постраждала. Жодної волосини не опалила. Чому цього разу не було по-іншому? Не відставав Рован. «Я не хотіла, щоб ти загинув, рятуючи мене», – зізналася вона. «А якби мене поряд не було, ти перетворилася б заради власного порятунку. Твоя думка про мене багато в чомусь бігається з моєю власною, тож відповідь ти знаєш». Рован надовго замовк. Може, намагався скласти уривки уявлення про неї в загальну картину. «Ти залишися в фортеці», – нарешті сказав він, схрестивши руки. «Вечірню роботу на кухні я скасовую, але з фортеці ти не течеш». «Чому? Тому ж я так сказав». Рован розтепнув плащ. Селена вже збиралася відповісти йому, що більше іронічного доводу не чула і що він просто зарозумілий придурок, хоч і безсмертний. Але він кинув її плащ, сухий і теплий, а потім прикрив її коліна камзолом. Коли він підвівся і пішов до фортеці, Селена пішла слідом.